Ügyfeleim véleménye nagyon megoszlott rólam, És bár akadt egy-két fura szerzet, aki, ki tudja miért, kiváló szakembernek tartott, a nagy többség szorgalmas, megbízható állatorvost látott bennem. Néhányan viszont úgy vélekedtek, hogy képességeim meglehetősen korlátozottak. Azt hiszem azonban egyetlen családban arról voltak lelkük mélyén meggyőződve, hogy hiányzik egy kerekem. Hardwickék voltak ezek, és ezt máig is bánom, mert azok közé tartoztak, akiket nagyon megkedveltem. Több szerencsétlen apró baleset következtében fajult el így a helyzet, de azon a metsző és napsütéses januári reggelen sejtelmem sem volt, hogy a róla megrajzolódó dicsitelen kép kialakításának már aznap sikerült neki látnom. Az előző éjszaka bőségesen hullott a hónak nevezett égi áldás, amitől a világ fehérbe borult. Így, amikor a felhőtlen kék alatt, a szikrázó fagyban a Hardwick gazdaság felé közeledtem, alig tudtam kivenni, hogy mikor merre kell fordulnom. Az oda vezető, igen hosszú, kanyargós marhacsapásra emlékeztető út közel egy mérföldön át egy folytában emelkedett, és időnként meredek hegyoldal vagy kiugró szikla mögé kanyarodva el is tűnt a szemem elől, amíg végre elértem a gazdaságot, amelynek kopottas, piros spiros cseréptetőit az első kaputól már láttam. A kapuk bősége sokszor elborzasztott mozgalmas napjaimon, mivel nyitogatásuk és csukogatásuk rengeteg értékes percet rabolt el tőlem. Ezen a reggelen azonban, ahogy kiszálltam a kocsiból, a nap melegen tűzött az arcomba. A csípős levegő kellemesen borzongatta meg orromat, és miközben kitártam az első kaput, tekintetemet végighordoztam a fehér köntösbe bújt szélesen elnyúló tájon. Mindenütt csend és béke uralkodott. Kellemesen éreztem magam. Összesen hat kapu állt a utamat, de mindegyiknél szívesen ugrottam ki a kocsiból, lábam alatt csikorgott a hó. A gazdaság udvarán Seb és Josh Hardwick foglalatoskodott egy répaheggyel. Vas villával hányták fel a répát egy szekére. Hideg volt, de arcuk verejtékben úszott, ahogy mosolyogva felén fordultak. – Adjon istám, Mr. Harry ott! ízig völgyvidéki parasztok voltak. Nyugodt, udvarias, kiegyensúlyozott emberek. Mindig jól kijöttem velük. Úgy vannak a bójak, kérdeztem. Sokkal jobban, felelszeb. Al mert man kestünk féni. E szavak hallatán én is megkönnyebbültem. A szalmonellóz is csúnya dolog, végzetes a fiatal állatokra, de az emberekre is veszélyes. És amikor néhány nappal korábban megvizsgáltam a borjakat, az összképp baljósnak tűnt. A két testvér kíséretében bementem a karámba. Aztán át a túlsó végén található nagy akolhoz, ahol mind a húz betegem áldogált, és boldog elégedettség töltötte el a szívem. Minden megváltozott. Két nappal ezelőtt a végítélet hangulata lengedezett az akol fölött. A szegény kis párák csüggetten és lemondóan lógatták a fejüket, közben az ürülék végigcsorgott a farkokon. Most viszont mindnyájan derűsnek és élénknek látszottak, és érdeklődéssel figyeltek, ahogy áthajoltam a korlátom. Kedvem lett volna vállon veregetni magam, mert éreztem, hogy derékmunkát végeztem. Könnyen előfordulhatott volna, hogy közönséges hasmenésként kezelem az esetet, ám a bórjak magas láza és sokat eláruló halk köhögése felébresztette bennem a gyanút. A végbélkenetek, amelyeket vettem, megerősítették a diagnózisomat. A szokásos kombinációt alkalmaztam. Glóram injekciót, és szájon keresztül furazolidont adtam a borjaknak, ami nyilvánvalóan megtette a hatását. Hát ez igazán egyszerű, mondtam a karámból kijövet, ez így rendben is volna. Még kapnak tőlem egy injekciót, maguk pedig még öt napig adják nekik a port. Úgy látom már nincs miért aggódnunk. És még valami. Ha foglalkoznak velük, utána mindig jó alaposan mossák meg a kezüket. Josh levette a sapkáját és megtörölte patakzó arcát. Hát ezt örömmel halljuk, Mr. Harry Jó, hogy időben elértük magát. Különben még elfődelhettük volna a bornyakat. Miután beadtam az injekciókat, Szebb a ház felé intett. Mágmosakszunk, és itt az ideje, hogy együnk valamit. Később a ponyhában, mielőtt a tejámat kortyolgattam, és a házi készítésű lángost eszegettem, a két külsejű fiatal feleség, az egyik fekete, a másik égővörös hajú, élénk társalgásba kezdett velem. Ahogy ott ültem a tűz melegénél, és lába előtt egy csecsemő csúszott mászott a földön, a kőpadlon pedig két kisgyerek hancúrozott vidáman, arra gondoltam, hogy milyen szép is az élet. Szívesen ott maradtam volna egész nap, de sok munka várt. A velem együtt tejázó két testvér is mozgolódni kezdett, nyilván a kintornyosuló répahegy járt a fejükben. Nem tehettem mást, Mennem kellett. Az udvaron elbúcsúztunk, a két férfi felmarkolta vasvilláját, én pedig a kocsi ajtajára tettem kezem. De semmi sem történt. Meg akartam húzni a kilincset, de nem mozdult. Körbejártam az autót, próbálkoztam a többi ajtóval is, de mind hiába. Kizártam magam. Dina az én kis kiskutyusom volt a bűnös. Mielatt a bórjakat kezeltem, hallottam, amint egyik kedvenc időtöltésének hódolt. Megugatta a házigazda kutyáit. Közben nekiugrott az ablaknak, s mancsával nyilván lenyomta az autót zárógombot. Szóltam a fivéreknek. Nézzék, nagyon sajnálom, de nem tudok beszállni az autómba. Ó, nocsak, mi történt? Oda jöttek hozzám, és szemügyre vették a kocsi belsejét, és Dinát, aki lógó nyelvvel, farcsóválva boldogan nézett királyuk. Mögötte az indítón ott lógtak a kulcsaim alig kar távolságnyira, mégis őrítően messze. Elmagyaráztam a helyzetet, mire Gyógyi meglepődve nézett rám. Ögyi mindig magával viszi a kutyáját. Hogy ne? De nem veszik ki a kulcsokat, ha kiszáll. Hát, ami azt illeti, nem? dolog, annyi szent, csoda, hogy még nem járt így. Nos, ha belegondolok, csak ugyan furadolok. És nagyon sajnálom, hogy éppen maguknál történt meg velem. Hogy érti? – Attól tartok, meg kell kérnem magukat. Vigyenek haza, hogy elhozzam a másik kulcsomat. Szebb szájat átva maradt a csodálkozástól. – Úgy érti, vigyük vissza Darabiba? – Sajnálom, de nem tehetek mást. Próbáltam nem gondolni a tíz mérföldre. A fivédek riadtan néztek egymásra, aztán a hatalmas répahalomra, majd végezetül ismét rám. Tudtam, mire gondolnak. Nem csak a répára, mindig ezernyi dolgok volt a gazdaságban, erre itt vagyok én, aki keresztül húzza a számításukat, és nem hagyja, hogy az ezer dolognak legalább egy részével végezzenek délelőtt. Kedves emberek lévén azonban hallgattak róla, hogy micsoda fajankónak tartanak. Szebb arca valósággal felfogódott. Hát jó, akkor lássunk neki, testvéréhez fordult. Mindenre átmarad, Josh. Ha végeztél a répával, ganojost ki az istállót. Majd délután kihajtjuk a birkákat. Josh bólintott és szónélkül újra megragadta a vasvilláját, miközben fivére kihozta a családi autót. Az errefelé a hegyek között élő parasztoknak általában jó nagy és igencsak régi autójuk volt. Lezöcsögtünk az úton, és ahogy egyenként kinyitottam a kapukat, mindannyiszor maró füstfelhő borított be. A darobi vezető út igen hosszúnak tűnt, és még hosszabbnak, amikor visszafelé tartottunk. Beszélgetni próbáltam, hogy múlassam az időt, Hol a sportra, hol az időjárásra, hol pedig a gazdálkodás helyi körülményeire tereltem a szót, de az utolsó fél órában már elakadt a beszélgetés, és csig a a percek. Méhest a gazdasághoz értünk, Szebb kinyitotta a kocsi ajtaját, sietve elköszönt, és elindult, hogy megkeresse a fivérét. Dina kitörő örömmel fogadta visszatérésemet. Rámugrott, megnyalta az arcom, de ahogy elhajtottam, nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy az itteniek körében kevéssé lehetek népszerű. Egy héttel később azonban, amikor még egyszer megnéztem a borjakat, úgy tűnt, hogy mindenért elnyertem a bűnbocsánatot. A két testvér bár, nyilván okoztam nekik néhány kellemetlen percet, mosolyogva köszöntött. Igaz, volt egy kínos pillanat, amikor kiszálltam az autóból, és már be akartam csukni az ajtót. Egyszerre kiáltották felé: Vigyázzon! Vedel ki a kulcsokat! Vigyázzon! Zavartan engedelmeskedtem, és ostobának éreztem magam, mert a múltkori incidens után elhatároztam, hogy ezen túl különös gondot fogok fordítani a kulcsokra. Sokkal jobban éreztem magam, amikor láttam, hogy a borjak teljesen felépültek. Majd miután kezet mostam, és megittem a szokásos tejámat a konyhába, arra gondoltam, hogy most már boríthatok az ostoba incidensre. Néhány nappal később, ahogy hazatértem, Helen különös üzenettel fogadott. Volt egy furcsa telefonod, egy bizonyos Mrs. Herdvik-től. Mit értesz azon, hogy furcsa? Azt mondja, elemelted a férje szemüvegét. Mi csodát? Ezt mondta. Nem értelek, fogalmam sincs miről beszélsz. Égen, földön keresték a szemüveget, biztos, hogy nincs a házban, és egyedül teljártál náluk. Meg vannak győződve róla, hogy nálad van. Életemben nem hallottam ilyen ostobaságot. Mi a csudának kellene én nekem a szemüvege? Helen széttárta a kezét. Valami könnyebbet kérdezzél. Mr. Herdwicknek minden esetre nagy szüksége vanná. Az az olvasó szemüvege, és most nem tudja olvasni a földművelők és állattenyésztők lapját. Egészen odáig van. – Jobb, ha utána nézel. – De hisz ez őrültség, – mondtam. – De azért átvizsgáltam az orvosi kabátomat, és megnéztem a zsebeimet. És ott a kicsi üvegek, ollók és egyéb állatorvosi kellékek között lapult a szemüvegtok, közvetlenül amellett a tok mellett, amelyben a lázmérőt tartottam. A két tok nagyon hasonlított egymásra. – Hitetlen kedve méregettem. – Te jóságos Isten, tényleg itt van. – Nyilván tévedésből kaptam fel, amikor a lázmérőt leöblítettem a konyhában. Telefonáltam és elnézést kértem Szeptől. – Megint elkövettem egy ostobaságot? – mondtam nevetve. Nem tiltakozott, de azért udvarias volt, és hallani sem akart róla, hogy én vigyem el neki a szemüveget. – Nem, ne fáradjon, majd én elmenek érte. Hangján érződött, hogy minél előbb olvasni akarja a földművelők és állattenyésztők lapját. Feszélyezett a gondolat, hogy miattam kell megtennie a hosszú és teljesen fölösleges utat, de feszélyezve éreztem magam három nappal később is, amikor a naptárra pillantva láttam, hogy ismét hardvikék kerestek. Odaírva a tehénistálóba találtam a fivéreket, éppen szénát be az állatoknak. Volt valami különös abban, ahogy fogadtak, mintha meglepte volna őket megjelenésem. Eljöttem, hogy megnézem a sánta tehenüket, közöltem vidáman. Kifejezéstelen arccal néztek előbb egymásra, aztán újra rám. – Mi nálunk ugyan nincsen sántotáhán, – mondta Jossz. – De hiszen ma reggel kerestek telefonon. Újra összenéztek, rezzenéstelen arccal. – Hát, itt nyilván valami tévedés lesz. Könnyed nevetéssel próbálkoztam, amit azonban nem viszonoztak, úgyhogy kínomban a teheneket kezdtem nézegetni. Szebb felemelte a kezét. Istenemre mondom, Mr. háriott, egyik se sántit, akarja, megnézheti. Nem, nem, nem, nem, nem, természetesen nem vizsgálom meg őket. Úgy látszik én, vagy valaki a rendelőben félreértette az üzenetet. Megengedik, hogy használjam a telefonjukat? Szebb bevezetett a konyhába, és meg kell mondanom, amikor a rendelő számát tárcsáztam, nem lett jobb kedvem attól, amit láttam. Szebb felvette a szemüvegtokját az asztalról, és feltűnés nélkül a zsebébe csúsztatta. A telefonbeszélgetésből kiderült, hogy Bartvicsékhoz kellett volna mennem, azaz alig fél mérföldnyire a rendelőtől. Na de mi ez? Miért éppen itt kell nekem mindig bolondot csinálni magamból? A telefon mellett egy golyóstól hevert. Felemeltem, és leírtam a nevet, nehogy újból hibát kövessek el. Aztán a két fiatal fiatalasszonyhoz fordultam. Rettenetesen sajnálom, hogy mindig kellemetlenséget okozok önöknek. Már indulóban voltam, amikor egyikük kinyújtotta a kezét. Visszakaphatnánk a tollunkat, Mr. Herriot? Lángoló arccal vettem ki a tollat a zsebemből, és elmenekültem. Zavarom tovább fokozódott, amikor néhány nap múltán ismét ők kerestek. Amikor megérkeztem, szebb, konterhelten nézegetett egy fiatal üszőt, amely ott hevert a földön a tehénistálóban. Nem bír főkálni, mondta. Az Isten tudja, mit ő, de bedagadt a hátsó lába. Az állat fölé hajoltam, és megfricskáztam a fülét. Gyerünk, barátocskám, próbáljuk meg. Az üsző hallgatott rám, mert rövid ideig küzdködött, de aztán elterült a kövöm. Nem volt kétséges, hogy a jobb hátsó lába okozza a bajt. Egyáltalán nem tudta használni. Végighúztam a kezem a szőrös testen, és amikor a farhoz éltem, bizonyos lett a diagnózisom. Kificamodott a csípője, Szebb, mondta. Törés nincs, de a combcsont feje kiugrott a helyéről. Bíztós? A gazda kétkedve nézett rám. Kétséget kizáróan. Itt, fogja csak meg itt ezt a kiugró részt. Szabad szemmel is láthatja, ha ide áll. Szebb azonban még annyi fáradtságot sem vet, hogy a kezét kivegye a zsebéből. Hát, nem tudom. Azt hittem csak meghúzódott. tán tud adni valamit, hogy bedörzsölj, azt majd rendbegyön? Nem, el nekem, biztos vagyok abban, amit mondok. No jó, de akkor mi csináljunk. Meg kell próbálnunk visszatenni az izületet a helyére. Nem lesz könnyű, de mivel friss a sérülés, szerintem jó esélyünk van a sikerre. A gazda harca elfintorodott. Ő lássunk neki. Sajnálom, mondtam mosolyogva, de ez egy elég nehéz feladat, és én kevés vagyok hozzá. Még ketten sem bírjuk. Szükségünk lesz valakinek a segítségére. Valakinek a segítségére? Nincs itt senki. Jós, oda van a földeken. Ez esetben bármennyire sajnálom, de haza kell hívnia. És ha kellemetlen is, szükség lesz még egy szomszéd segítségére. Lehetőleg jól megtermett, erős pickó legyen. Az áldóját, merett rám szem. Minek ez a nagy felhajtás? Megértem, hogy felhajtásnak tartja. Csak hogy ez az üsző bár fiatal, de nagy és erős és az izületet csak úgy tudjuk visszajuttatni a helyére, ha leküzdjük az izmok ellenállását. Ehhez pedig higgyel nekem, jó erősen meg kell rántani. Jó néhányszor volt már dolga milyen esettel. Tudom, mit beszélek. Sebbolintott. bólintott. Ránt van. Mágnézem, hogy Charlie Lawson árt tud jönni. Maga ugye itt fog várni ránk? Nem, nekem vissza kell mennem a rendelőbe a kloroformos kosárért. Kloroformér? Az már minek? Említettem már magának az izmok ellenállását. El kell altatnunk az állatot. Nézze, te Hariott! A gazda vészjóslóan emelte felmutató ujját. Biztos benne, hogy végig kell csinálni ezt az egész cirkuszt? Nem elég, ha valamivel bedörzsöljük? Mondjuk egy kis kenőtse? Sajnálom, szebb, de nincs más megoldás. Szebb erre hátat fordított, és döngő léptekkel morogva távozott az istálóból, miközben én a kocsimhoz siettem. Az oda-vissza úton főként két gondolat motoszkált a fejemben. Amire készültem, nehéz feladat az állatorvoslás gyakorlatában, de ha jól csinálom a dolgom, látványos a siker. Egy reménytelenül sánta áll, az felkel és jár, mint az és úgy éreztem, égetően szükségem van valamire, amivel Hardwick-kéknál helyreállítom megtépázott hírnevemet. Amikor visszaértem a kloroformos kosárral, Josh és Charlie Lawson már az udvaron várt Szebb társaságában. – Gyerünk, Mr. Harry, gyárjunk! – mondták, de közben beletörődve méregettek, és azt sem felejtettem el, hogy Szebb korábban már hangot adott kételjeinek. – Örülök, uraim, hogy így összegyűltek – mondtam vidáman. Remélem, erősnek érzik magukat. Nehéz feladat előtt állunk. Charlie Lawson elnevette magát és megdörzsölte a tenyerét. Csak csináljuk, rajtunk nem fog múni. Rendben van, lenéztem az üszőre. Vigyük közelebb a bejárathoz, hogy jobban hozzáférjünk. Föltesszük majd a kloroformos kosarat, a lábára meg kötelet akasztunk. Maguk húzni fogják a lábát, én meg közben az izületet nyomom. De előbb hengerítsük odé. Mielőtt a gazdák oldalról nyomták az állatot, igyekeztem sántalábát alágyömöszölni. Ahogy átfordult, hangos kattanás hallatszott, majd az üsző gyors pillantást vetett körbe, lábra állt és kisétált az ajtó. Mi négyen figyeltük, ahogy az udvaron keresztül majd egy kapunát kiballag a mezőre. Nem volt kutyabaja se. Sántasága nyomtalanul eltűnt. Az árdóját ilyet még nem láttam, ciháltam. Csak annyi kellett, hogy átforduljon, én meg az izületet, és rendbe jött. Gondolták volna? A három gazda némán meret rám, de arcukra volt írva, hogy nem így gondolták volna. Ahogy a kocsim felé mentem vissza, hallottam, hogy Szebb sukdolódzik a másik kettővel. Szerintem elég lett volna valamilyen kenőcs is. És ahogy elhajtottam a zöld domboldalon elégedetten legelészű üszőm mellett, az jutott eszembe, amit Szigfrid mondott szakmai kapcsolatunk elején: A mi hivatásunk páratlan lehetőséget nyújt, hogy hülyét csináljunk magunkból. Milyen igaza volt? És milyen igaza lesz mindig? No de miért? Miért? Miért pont éppen hardvikéknál kell mindig hülyét csinálnom magamból? Nem hittem a szememnek, amikor nem egészen egy hét múltán a Hardwick név újra felbukkant előjegyzési naptáramban. Sigfried, mondtam, – szeretném, ha te mennél ki hozzájuk. Valami átokül rajtam valahányszor azon a helyen járok. Sigfried meglepődve nézett rám. De hiszen a Hardwick gazdaság az egyik kedvenc helyet, és mindig személy szerint téged kérnek. Tudom, tudom, de nagyon rossz előérzetem van. Beszámoltam Sigfridnek a közelmúltban történtekről. – Mostobaság, James! – intett le Sigfrid. – Képzelődsz, ilyesmik bárkivel megtörténnek. Sigfrid hátadőlt a székében és nevetett. – Amit mondasz, tagadhatatlanul szórakoztató, de nincs semmi jelentősége. Hardvikék, nagyszerű emberek, törődnek is ők az eféle csekénységekkel. Én ebben nem vagyok olyan biztos. Tudom, hogy rendes emberek, de meggyőződésem, hogy szerintük nincs ki mind a négy kereke. Legalábbis kleptomániásnak tartanak. Siegfried újra elnevette magát. Ugyan már! Menjél csak bátran, hiszen csupán egy beteg malacról van szó. Ezúttal nincs mitől tartanod. Lehet, hogy csak képzelődtem, de úgy éreztem, a fivérek kiség gyanakodva méregetnek, amikor kiszálltam náluk az autóból. A szóban forgó sert és anyakoca volt, körülötte tucatnyi malac visítozott. Olyan sötét hevert, hogy alig láttam. Ez azonban nem zavart, hiszen munkám során sokszor kellett tapintásra hagyatkoznom. Bemásztam az ólba, ahol a kocából csak egy sötét folt látszott. Elővettem a lázmérőmet, és tapogatva kezdtem keresgélni az állat hátsó felén. – Azt mondjam, a neve vett semmit? – Sámmit, felelte Gjosz. – És áll sem inni. A malackák is íhesek lehetnek, azt hiszem nem kapnak elég tejet. Igen, igen, értem. Kétségbe esetten tapogatóztam, hogy megtaláljam a nilást, amelybe be akartam helyezni a lázmérőmet, de sehogy nem sikerült. Korom sötét volt, az igaz, de már jó néhány sert és végbénynyillását sikerült megtalálnom hasonló körülmények között. Minden erőfeszítésem hiába valónak bizonyult. Kitapogattam az állat farkát, és úgy okoskodtam, ha lecsúsztatom a kezem, a lázmérő könnyűszerrel bejut a végbélnyílásba. Ám nem így történt, mert lejjebb csak a hüvely találtam meg. Ekkor hirtelen minden megvilágosodott. Ennek a sertésnek nincs végbélnyílása, kiáltottam. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy az egész világgal meg kell osztanom a tudományos felfedezés örömmámorát, de aztán hirtelen rájöttem, hogy a hely, ahol vagyok, egyáltalán nem alkalmas erre. A két testvér némán nézett lerem, aztán szebb szólalt meg, és hangjából némi türelmetlenség csendült ki. M micsodája nincsen? test testhelyzetemből felnéztem rá. Nincsen nyílás a disznófenekén. Nagyon ritka eset. Mondhatom lenyűgöző. Kismalacoknál elég gyakran előfordul, de felnőtt állatnál még nem láttam ilyesmit. Aha, mondta Jossz. No de, ha nincs a hátulján, onn ki az a sok ganaj. Egy rakást kellett kihajnom minden reggel. Lelkesen válaszoltam. Az ürülék a hüvelyen keresztül távozik. Ilyen esetben ez történik. És azt akarja mondani, hogy a ganaj évek óta odjunk ki belőle? Igen, hozzanak egy elemlámpát, megmutatom. A két testvér újabb pillantást váltott. Jó van, jó van, hiszünk magának. A vak is láthatta, hogy nem hisznek nekem. További mögyarázkodásba fogtam, de azon kaptam magam, hogy hadarni kezdek, és felhagytam minden próbálkozással. Még szerencse, hogy amikor kezemet a kocá hasára tettem, megéreztem, hogy az emlője gyulladt és dagadt. Nem is kell megmérnem a lázát, emlőgyulladása van, az emlője forró és duzzadt. Adok neki egy kis antibiotikumot, és biztos vagyok benne, hogy reggelre rendbe jön. Meggyőző és szakszerű próbáltam lenni, de a két testvér gyanakvó maradt ismét Jossz szólalt meg. Azt mondja, nem kell lázat mérnie. Úgy van, nincs rá szükség. Ha persze, hogy nincs rá szükség, mondta Jossz, és mindketten bólogatni kezdtek. Ne aggódjék, Mr. Heriot, nem számít. Kínomban egyik lábamról a másikra álltam. Hm, már csak ez sijányzott. Azt hiszik, bolond vagyok, és próbálnak úgy tenni, mintha nem vennék észre. GPS-en beadtam az antibiotikum injekciót a kocának, Sietve kezet mostam, és elhárítottam a teja meghívást. Ahogy elhajtottam, Szebb és Gyos ott állt egymás mellett az udvar kövezetén, kezüket búcsúzóol magasba emelték, és láttam, hogy a két fiatalasszony figyel a konyha ablakából. Tudtam, mire gondolnak. Szágény öreg háriott. Rándás ember. Milyen kar, hogy elveszítette a józan eszét.